Erreago zitekean ene alderdia jautatu banu. Erreago zitekean giputx sortu banintz. Eresago zitean erantzunak baino galderak maite espanitu. Ersago zitekean zortzi apelidosz bazkoz banitu. Eresago zitekean hainal ferra espaintz. Eresago zitekian, Euskaldun onak zoindiren badakiten jendeak soportatzen banitu. Eresago zitekian, irakurtzea hain beste maite izan espanu. Eresago zitekian, bide bakar batean ezagiban indute. Eresago mundu zabalaren burumba ilunak hain sakon ikaratzen espanindu. Eresago zitekian gure herriaren historia ikasi baginu. Eresago zitekian ituri bakarretik edaten banu. Eresago zitekian noa ingo gudua irabazi baginu. Eresago zitekian haritz bat banintz, pagobat, lilibat. Eresago zitekian etxeertzeko lorediak espanintu hainbeste maitatu. Eresago zitekian, ene amamaren siberotare dera, ahohan banu. Eresago zitekian, ene lagun minienak oro, euskaldunak balira. Eresago zitekian, ene buruari mugak ezartzen, jakin izan banu. Eresago zitekian, esiaren bestaldean denak, beti interesa piztu ez paleit. Eresago zitekian, konservadoreago banintz. Eresago zitekian guzti hau serioago hartzen banu. Ersago zitekian. Edo ez? Euskalduna izateak nahila ez beti artean ezaagi hau, bien artean, eta nahila ez, artean izate hori gustua hartu diot. Nortasunaren bizitzeko manera berezi bat bezala bizi izan dut beti. Euskal mundutik kanpo aritzeak ez dit sekulan senddiarazi he Euskal mundua arriskuan ezartzen nuenik. Ez dut sekulan erabaki euskaraz baizik ez aritzea. Eta hala erabakitzen banu, enuke hegiarentzat eginen, baiziketan haurentzat. hemendik eta hemen ari nahi nukeelaako, munduaren dantza genetikoan ene parte hartzearen mugatzeko, lokalizatzeko, finkatzeko, nunbait herrotzeko. Ideologia guztien gainetik egiten duguna maitasunez egiten dugula uste dut. Gainerako guztia itxurak dira. nuke euskal kulturaren baitan ere bi, trans edo queer izan ahal gaitezen.